Bismillahirrahmanirrahim الله الرحمن الرحيم وقال رضي الله عنهم اذا دعوت فخصص المسلمين بالدعا وان وي انك لا تدخل في الدعاء الا مع غيرك فبهذا تلحق بالابdal وعمم في الدعاء بنحوي واجماع المسلمين واولادهم ilahi bihaqil wa akhihi wa ummihi wa abi wa jaddihi Fa'innahu bila'ka kama nafzuhum, hatta yatkhulah jami' awalad Adam illa al-mushrikin. Hah, jika d'agutah, fa'hussa al-Muslimin b'dhu'a. Kalau kamu berdoa, khususkan Muslimin doa yang baik. Hah, artinya umumkan kepada kaum Muslimin, jangan pribadi, tapi khusus secara khusus kaum Muslimin doa tadi itu. One way anak kalau tak call fit doa ialah niatkan kamu kalau berdoa juga doakan yang lain. Kalau kamu begitu selalu mikirkan kamu Muslimin kamu doakan kamu Muslimin fa inna katul hak fa biha datul hak bila akan dimulahkan kamu akan digolongkan dengan wali-wali abdal karena wali-wali abdal itu yang dipikiri adalah orang-orang Islam. Jadi ada wali-wali yang Allah jadikan dia tadi itu seluruh pikirannya, seluruh tenaganya, seluruh usahanya untuk masyarakat muslimin Itu sifatnya wali-abdal. Hmm? Wali-abdal itu juga disebut aktobus sab'ah. Aktobus sab'ah. Ah. Wali-abdal ini jadi ya, ketika muslimin kalau selalu doakan muslimin untuk diampuni oleh Allah, selalu mendoakan muslimin untuk diberi hidayah oleh Allah. Enggak pernah doanya hancurkan mereka ya Allah. Karena oh, itu lek wong kejem ngono enggak dadi wali wis. Jadi muslimin itu adalah wali abdal sifatnya rahmah Di antaranya juga siapa orang mengucapkan subhanallah lil mu'min setiap hari 27 kali kutiba minal abdal. Jadi digolongkan wali abdal. Kenapa? Salah ndoakan orang muslim diampuni dosa Allah. Kelihatan <tik> orang maksiat di anu api. Ya apa caranya dia tadi itu dapat hidayah. Hah? Kan itu kalau berdoa jangan pribadi. Ini niatkan untuk kaum muslimin dan anak-anaknya. Sampai kalau salam itu kamu salat, salat asalamualaikum warahmatullahi. Jangan kamu kasih salam di sampingnya kamu aja. Seluruh kaum muslimin yang ada di sebelah kanan kamu, kalau kamu menoleh kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Seluruh kaum muslimin yang ada di sebelah kiri kamu. Sampai akhir alam sudah. Akhir dunia, ujung dunia. Baik itu muslimin min al-ins atau muslimin dari baraja. Subhanallah Kemudian kalau kamu lihat Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Mengajar kamu setiap sholat pakai Nah Lumir mutakalim al-ghair Eh dinas siratal mustaqim Lihat kan saya muslimin dapat hidayat juga semuanya. Malah sebagian ulama Sebagian habaib itu Kalau kamu gunut walaupun sholat sendiri Jangan Allah Mahdini, Allah Mahdina, Afiman hadid, Tuafina, Afiman Afid. Kamu niatkan Muslimin, Auladihim. Ya, nah, kalau semuanya hatinya bagus begitu, InsyaAllah dapat hidayat semuanya orang Islam ini. Hah? Ada kelihatan orang Islam yang fakir akan Ya Allah, mudah-mudahan Allah kelancarkan rezekinya Ya Allah. Itu apa? Tuhan melarat tu kan? Oh, takizat tiba liabdal tu kan? Kelihatan ada orang sakit, ya Allah sembuhkan, ya Allah. Itu oleh Abdul itu begitu. Hah? Ha, juga demikian dalam ilahi bihagil gom, ilahi bihagil Hasan wa akhi. Sebelum sebut dia, ya. wa omihih wa abi, wa jaddihi wa banihim. Itu ke niat kan? Wa omih itu bukan Siti Fatimah aja tapi ummatil mukminin juga ilahi biha hasan wa akhi wa ummihi wa abi ummihi di sini sifatnya umum aja niatkan semua ummatil mukminin ibunya orang-orang mukmin semuanya afdhaluhun paling afdolnya adalah dipimpin oleh Fatimah az-Zahra Kenapa? Karena beliau adalah Sayyidat, Sayyidatun Nisa'il Nisa'il 'Alamin. Hah. Pemimpinnya Fatimah az tapi semuanya kamu doakan. Wa Abi, siapa abahnya Hasan Husain? Hah? Syena Hasan siapa? Syena Nabi Thalib, waliul mu'minin. Amirul Mukminin niatkan orang mukmin semuanya. Hmm? Niatkan orang mukmin semuanya karena beliau adalah amirnya, pemimpinnya, walinya, penolongnya. Wa jaddi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam abuhum. abul mukminin semuanya itu dalam qiraah ibnu mas'ud annabiu aula bil mu'minina fuzaymi wa azwajuhu ummatuhum wa abun lahum <coughs> tapi enggak boleh <coughs> baca itu syadz qiraah syadz itu yeah. nabi sebagai <coughs> abun lahum ya فانه عماما بذلك كما sunnya mereka mengumumkan para salaf ini umum menyatakan umum sebagaimana kita apalkan, hatta al jami'u aulad adam bukan hanya sekedar nah, kalau nabi bukan abul mukminin umat Muhammad aja semua mukminin hatta anbiya abuhum adalah sayyidina Muhammad SAW. Wa Allah wasallam sallallahu nah sehingga anak-anaknya nabi Adam Turun Nabi adanya mukmin semuanya didoakan. Illal musyrikin, orang musyrik yang didoakan. Faham Nah, ini satu sikap yang sangat hebat yaitu kepedulian kepada orang mukmin. Jangan ada dendam pegel sama orang mukmin. Doa noy. Mungkin berkat doanya kamu mereka akhirnya menjadi orang yang sadar kembali ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala.